Radio Begur mm. Ràdio Begur, la sintonia del mar. La sintonia del mar.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 una vegada més, benvinguts al programa DSB com cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Bagut, la Sintonia del Mar parlarem d'un tema diferent que ens ajudi a reflexionar a créixer interiorment i que tingui a veure amb el fet de despertar la consciència atrevint-nos a somiar desperts i ser capaços de viure aquests ornis Som Gabriel i Laia que ens parlem amb la sintonia del programa composada i e interpretada per Cesc la Universitat de la Vida és tot allò que aprenem de les experiències i vivències del dia a dia, ja siguin a nivell emocional, cultural, laboral, etc. Coses que s'aprenen a base de practicar en el procés de viure. Els avis o la gent gran són els grans llicenciats de la Universitat de la Vida, la universitat més gran i valuosa de totes que ens ofereix aprenentatge continu i d'alt nivell. La diferència entre l'escola i la vida. A l'escola se t'ensenya una lliçó i després se't fa una prova. A la vida se't se presenta una prova que t'ensenya una lliçó. Són paraules de Tom Bodet. Comencem amb el programa d'avui, la Universitat de la Vida i la Universitat Acadèmica. Laia, gràcies per la presentació. Una bona presentació. Gràcies. I estem davant d'aquesta prova que ens presenta la vida. Sí. Que ens la presenta per aprendre. Podem aprendre de moltes altres vegades, però hem decidit de tirar endavant i posar-nos aquí davant de tothom, d'engrescar la gent que truqui, que participi. I que aprenguin també. Que aprenguin també nosaltres, que la, la millor manera d'aprendre doncs, és fent les coses. Mm -hmm. Correcte. L'escola o l'educació no t'ensenya res t'ensenya la vida. Bueno, algo ensenya, no? Tampoc <ríe> siguem tan drástics. Sí, sí t'ensenya el que després has d'oblidar, perquè surti ah, realment el que hi ha al teu interior. Uh -huh. Per on comencem? Hi ha tanta informació que volem donar? Donarem una mica de cresca i donarem una mica de batalla una mica a tothom i a veure si despertem una mica a la gent perquè ens atruqui i que com es consideren, si realment éssers vius i plens en plenitud o realment són com morts vivents com zombis o així donarem una descripció d'aquest concepte si sents constantment que l'únic que vols a, és arribar a la teva llar després d'un dia de feina o d'un de, dia d'estudis menjar alguna cosa que no requereix gaire, gaire esforç preparar mm -hmm. asseure-hi davant de la televisió per mirar-la i no pensar res T'has convertit en un zombi, en un mort vivent. En realitat no t'has de preocupar gaire, no perquè no. no és molt diferent de la resta de persones que t'envolten. Hi ha moltes gènesis, això ens fa de vegades que no, no obrim la consciència o no despertem perquè tothom fa el mateix. I ningú pensa. I una teoria és que per molt temps t'has dedicat, dedicat a fer el que cal i no el que gaudeixes. És molt probable que estudis o que treballis per una raó que no la sents com a teva pròpia. I això t'ha despullat de tota vitalitat com a ésser humà. Oh. <ríe> bueno, això és que un vols... programa de positiu i hem d'engrescar la gent a... <ríe> sí, sí, això s'ha deprimat una mica més aviat. <ríe> que ets tu, un zombi o has despertat la llet? Els zombis serien els esclaus del sistema, no? podríem dir. Sí, la gent que, que realment no pensa per ells mateixos mm -hmm. i que estan seguint un un patró de conceptes, d'informació que han après i que potser l'opinió potser no han escollit ells. Quanta gent hi ha treballant que diu bueno, i jo amb aquesta feina sí, me guanyo el sou per arribar a final de mes però realment no disfruten, estan pensant només en el cap de setmana mm. o què fan a la tele i això realment a, a on ens porta tot això. a corral dels xais. Podien dir que a l'escola o a les universitats els propòsit eh, que, que es tenen que les persones aprenguin el mateix any rere any no ha canviat gaire l'escola jo me'n recordo quan jo anava a estudi que, que els llibres es tenien de cuidar i tal per al teu germà o així perquè, i això ara fa temps que no perquè jo no tinc fills en edat escolar però em sembla que no ha canviat gaire els continguts o el que s'ensenya o així els estudis, els col·legis o inclús a l'universitat, van preparant per una feina que potser no existirà el dia de demà. Potser. I a més tothom apren a la mateixa a la mateixa velocitat, per dir-lo d'alguna manera, tots aprenen el mateix i, tots, i, i amb les mateixes persones. Això no sé si ens condiciona d'una manera que, que jo veig que tot està canviant tan ràpidament que no sé si, si l'educació o les escoles, les universitats s'estan adonant d'això i estan canviant a la mateixa velocitat que està canviant tot per exemple internet o les tecnologies o Potser la universitat s'adapta més bé que, que no pas l'escola primària És probable Sembla. Jo quan vaig veure la necessitat de, de fer un canvi en la meva vida una de les coses que vaig mirar primer a veure què m'ho oferia a la universitat i, bé, bueno, realment vaig decidir de no fer una carrera universitària perquè em donarien un títol. Però aquest títol poder m'ava la així per, per fer una feina. Però on està aquesta feina? i llavors va ser quan vaig decidir de fer alguna cosa més dinàmica o més, que està més relacionat amb la pràctica diària i tractes amb persones, repeteixes patrons d'èxit i hi ha gent que t'aconsella d'una manera molt més dinàmica i treballes en, en certament en un creixement personal perquè estàs lligat a el que fas diàriament perquè aprendre no és anar estudi o a la universitat i després ja s'ha acabat aprens a la vida i aprens enfrontant-te als reptes de la vida, no? Mm -hmm. És com deies tu a, a la frase que has dit al començament. A l'estudi o a la universitat t'aprens per aprovar l'examen, però després la vida te posa una prova i realment aquí és on t'aprens la lliçó, no? Mm -hmm. Normalment el que s'aprèn més bé està lligat amb les emocions, amb els sentiments, o, o en com te, te presentes davant d'un problema. L'actitud. Sí, mm -hmm. l'actitud. I després aquestes persones creen patrons de conducta, no? Un gent molt important que ha assolit un nivell o que ha superat un problema o que s'ha fet ací si, a si mateix i a lo millor tum sincerament jo no ple res o no tinc estudis, però la meva vida em va molt bé i som molt feliç no uh -huh. i potser el millor aquesta gent que som menys preats perquè diuen aquest sí, però aquest què sap què eh, si no teni estudis no que potser si no li fa èxit i ja... <laughs> la gent ja els valora no sé tu creus això sí. <laughs> Bueno, hi ha l'exemple de, del Baden Powell, per exemple, que va ser el fundador del moviment Scout, que buscant informació sobre el tema del dia, vaig trobar el seu llibre, Lecciones de la Universidad de la Vida, on explica que, que ell va aprendre realment de, de la vida, de les seves experiències, uh -huh. i sense haver estudiat en cap de les escoles de guerra que hi havia en el moment, va arribar als graus més alts de l'exèrcit anglès. I va arribar a formar el el moviment scout, conegut per tothom. Jo d'aquest referent jo, bueno, sí, ja ho conec perquè he vist, he vist pel·lícules he vist, i sempre m'ha agradat no, el, el tipus d'aprenentatge en campament i, però no, no tinc... Sí, ha, hi ha gent que diu que els seus fills, els seus nens que van a... I realment hi ha una diferència molt important. Jo amb aquest tipus d'educació sí crec, molt més que ser, soc una mica crític perdoneu els mestres i els professionals que, però en aquest sentit també és de dir que la meva experiència en relacions professionals hi ha molts que no estan contents, perquè ells m'ho diuen, no, és que no em deixen, és que no, haig de seguir un sistema, és que haig de repetir patrons i tothom que ens surti, i, i... tots són impediments. I un... ha de revisar el sistema? Sí, jo la, la, el meu punt de vista crític i itàlic jo no hi seria. Jo estaria dos dies fent de mestre i, ve, i veure com els alumnes no estan contents, estan avorrits i no segueixen no els se pots ensenyar a pensar, sinó només el que pots, has de fer és carregar-los amb coneixements. No? Veus gent nens carregats de llibres, però que realment després no saben solventar un problema molt senzill uh -huh. i això no els se prepara per viure. Que s'ha d'ensenyar a pensar per ells mateixos i a desenvolupar-se... I a més molts que són infeliços, no? Uh -huh. I jo no sé si això és... Potser a l'únic millor ara des d'aquí que hi hagi la gent que s'animi a trucar o així, a participar i ens ajudi a... Però jo no, no tinc consciència de que les escoles funcionin d'aquesta manera. Que en moment donat s'obri un portes que arribi una persona, que, doni, que expliqui la seva vivència, que expliqui com com ha solucionar problemes a la seva vida, com ha tirat endavant. Crec que els nens es regeixen més que res per, per coneixements, per, per informació, i es com si siguessin una, un mannetof. No? I van repetint i van dient, però després, a l'hora de la veritat, que se surt una mica de lo que és la seva ensenyança, o, de, o sigui, aprovant un examen, però després han d'anar a correcuita, a oblidat tot el que han après, perquè després ve el següent. De I, en... <ríe> i després dius bueno, què queda de tot això? un 2% aproximadament per això dic, es fa ja ara que les portes, sobre, les portes de les escoles de les universitats estan obertes i que hi ha una participació amb la gent de, del carrer gent que realment poden aportar patrons que func funcionen avui dia i que s'adapten d'una manera més ràpida a les circumstàncies actuals que era una pregunta <ríe> radio, gens <ríe> us dono el telèfon sí. del programa per si el voleu participar en directe uh -huh. el telèfon de Ràdio Begú aviam que tinc per aquí ah no ho trobo <ríe> aquí està el 972 62 43 03 també podeu participar a Facebook que hem penjat continguts molt interessants d'aquest tema i també de qui fem una crida i això també és educació Uh -huh. però s'ha d'obrir, heu de deixar una mica d'actuar, és una crítica així, és una mica oberta per tothom, hem de deixar d'actuar com rovols, i, i de tant en tant di bueno, què, és, què se'm demanen aquí? Algú nou, algú que puc participar, que puc dir la meva, per què no? Deixeu enrere la por, a ridícul, la vergonya, tot això, perquè realment si vols aprendre alguna cosa, has d'acceptar que t'has d'equivocar. I, en certa manera, has de fer el ridícul, més d'una vegada. I què? Què passa, si fas el ridícul? Si aprens, benvingut, no hi ha cap problema. És millor fer el ridícul i aprendre, que no no passar mai vergonya i no fer el ridícul i estar a casa ja tancat i fer, ser una mica un zombi, no?, que diguem? Sí, sí. Un zombi fa el ridícul alguna vegada. No sé què dir. Eh? <laughs> No bé. sé, no sé pensem de tirar la piscina. Bé, què t'ofereix l'educació, què t'ofereix avui dia? Bé, bueno, millor direm una cita i deixarem parlar un sàvi, que són aquells que Molt sempre bé. diuen... Deixen... Mira, tinc una de preparada justament del Baden Powell, que Molt abans bé. parlava. De despertar, somiar somiar i viure. La vida és per als audaços. Qui s'acontenta amb la mediocritat serà sempre un mediocre. Baden Powell Despertar, somiar i viure. Somiar i viure. Què t'ofereix el sistema educatiu tradicional en relació a les persones que ens ofereix? Ens ofereix un títol? Un paper que ens certifica que estem capacitats per treballar? Però aquí hem de rebellar una mica i dir, bueno, què és això? Jo sóc un ésser humà, una pensadora, un pensador, un aventurer, no pas un treballador, perquè un treballador que és, en certa manera? Un treballador és algú que està atrapat amb la rutina, amb la repetició. Un, és un esclau del sistema establert abans que ell. Com podíem enfrentar-nos amb aquesta situació? En comptes de preparar-nos per assolir una feina, per tenir un títol que ens digui el que hem de fer durant la resta de la vida, ens hauríem de preparar a pensar. Mm -hmm. Ens hauríem de preparar a adaptar-nos. Ja sabem que tot el que existeix ara o moltes de les professions que, que ara hi ha molta gent que s'està preparant de uns anys potser no existiran. És probable. He pensat un vídeo molt interessant a Facebook, que m'agradaria que el miréssiu, que parla una mica de tot en qüestió d'estadístiques i qüestió... Per exemple, es diu que... Això parla una mica de, de la feina com ha anat canviant tots aquests anys, no?, últimament. Que abans la gent a l'agricultura, a la indústria, o així, a, a causa de, la, de les noves tecnologies anaven canviant i anaven una mica al sector de l'agricultura, al sector industrial. Després del sector industrial anaven pa, doncs, al, al sector de serveis. I ara, al sector serveis, quina és la nostra experiència? Vas al banc o a empreses de serveis que estan fotent molta gent al carrer. Mm -hmm. I ara hi ha una mica de Posen por. Fosant I ara hi ha por, perquè dius, bueno, i els nous puestos de treball, on seran? Supervisant sí. màquines. <laughs> I si no hi ha feina per la gent, qui compra les coses? O sigui, el, tot el sistema està una mica capitalista i socialista, una mica dient, es, bueno, Estem en una època de canvi total. Exactament, perquè els canvis són molt ràpids a nivell uh -huh. de... Tu mires internet avui dia i mires tota la informació que hi ha i d'aquí dos dies s'ha duplicat la nova informació i en coses i el món està canviant tant i tant de pressa que hem de canviar a la mateixa velocitat uh -huh. que tot És això. De ser d'adaptar-nos ràpidament. Clar, i per això no es fa amb el sistema educatiu que tenim. La vida, no. la vida la vida t'ensenya a enfrontar-te d'una manera dinàmica, d'una manera ràpida i d'una manera... No podem resoldre els problemes que hem tingut sempre de la mateixa manera, perquè ara tot ha canviat. Bé, tot això ens porta a pensar que necessitem un nou model d'educació no formal que sigui pertinent, flexible, participatiu, integrador que reconeixi els centres de treball com generadors de coneixement i que d'alguna manera pugui quedar reflectit en els currículums i que sigui de qualitat. Molt bé, és molt interessant això que estem dient. També podem dir que en aquest nou sistema, un cop la gent estiguem correctament educats i ens podem adaptar a una vida nova o a unes noves tecnologies. i perquè ara fement referència a això que de abans es diu que hi ha moltes professions que abans eh, es veien com molt segures, que ara amb la informàtica, o així s'estan per exemple arquitectura o els metges o diuen que ja les màquines estan ocupant i que perquè realment si analim bé aquestes professions, realment el que fan és... Actuar depèn de eh, l'acumulació de coneixements que tenen i de patrons. Vas al metge ara mateix i dius, bueno, a veure, mirem això, mirem l'altre... I un avió Sembla que passen trens per aquí sobre tenim els paletes al pis de dalt bueno, doncs Estan deie... fent una bona feina Ah, vale. de moment, no? De moment, sí. Bueno, doncs dèiem això, no? que ara ja en medicina i estan entrant a la informàtica de tal manera que, que possiblement el dia de demà i més el joc, perquè les empreses el que volen és guanyar diners i rentabilitzar i ara hi ha molt poques feines que no la faci millor una màquina, que no passa l'ésser humà, no? Mm, discrepo una mica. Sí, que sigui un negoci? Bueno, el sector servei, sobretot, és una que no pot fer una màquina, no pot oferir el valor afegit d'una persona. Bueno, doncs, eh, ara estic una mica a la contra. Els bancs abans, tothom que anava als bancs, hi havia 10 o 12 persones treballant, i tothom deia, mm. bueno, això és in... i ara qui ho fa això? Caixetes automàtics. Sí, però també encara hi ha les finestretes, encara hi ha gent treballant... Sí, però es diu Elegit avui que hi ha el 90% de la gent que utilitza caixers automàtics. Mm. <ríe> Bé, potser el banc és un exemple una mica... Sí, <ríe> que parlem de medicina, per exemple. La medicina, jo no sé si la gent eh, serem capaços de, de donar la nostra confiança a una màquina quan es tracta de la salut. Bueno, però és que si tens tanta i tanta informació que el que està passant avui dia, també la gent es fi amb Internet i comença a mirar aquí, allà i això i, i al final es fa la seva idea d'una manera o una altra i com que ha desaparescut, abans tornas al metge i neàsssem amb, eh, amb una actitud de dir bueno, el metge el que digui i això també era part de la curació. Perquè si un metge di "M això no és res, tu ja creies això i, i normalment feia, però ara hi ha molta gent que ja no confia en res vas al metge i, i mira 50.000 per altres mitjans solucions per per tenir molta i cada cada vaga realment tot lo que es pugui tot lo que sigui una reacció amb un problema i que s'hagin de revisar patrons, doncs ho pots substituir una màquina els mecànics. També un bon mecànic era era algú que anava allà i te posava a l'orella el cotxe i això i ara te Bueno, ara també, no? Sí, però vas amb alguns tallers ja que posen una màquina sí? i la màquina ho fa tot, determina, detecta tot. I cada vegada anem més a això. Mm. Bueno, doncs haurem de pensar quins nous treballs, doncs o quines maneres de... Mentrestant, i ho pensem una mica, i donem una mica de temps a la gent, el que vulgui trucar, doncs passem a una altra cita. Despectar, somiar i viure. somiar i viure. Educar no és fabricar adults segons un model, sinó alliberar cada persona d'allò que l'impedeix ser ella mateixa i permetre-li realitzar-se segons el seu geni singular. Olivier Reboul, filòsof francès. Despertar, somiar i viure. Per on continuem, Gabriel? Continuen Quines coses podem aprendre de la vida que no s'ensenyen a l'escola? Mm, molt interessant, això. A veure si, si diem, per exemple, a l'escola o a la universitat o així no t'ensenyen estimat. Ah. Okay. Què més? No t'ensenyen a com tenir èxit a la vida. El mereixement, saber mereixer les coses. Molt bé. No t'ensenyen com ser ric, o com ser pobre, mm. com portar això. No t'ensenyen, per exemple, a com separar-te d'algú a qui ja no estimes. També a superar el, el tema de la mort. Per exemple, una cosa tan bàsica, que tots ens morim. Sí. I a tothom se'ns molen ser desestimats. Sí tampoc ens ensenyen com... Aquesta és una bona un explicació perquè a mi m'agrada observar molt a la gent i jo de vegades també m'hi trobo amb aquesta tothom, no? que quan vas, per exemple, a un enterrament dius, què hi dic? Mm. Què és diu amb una persona que, que ha perdut un ser, un ser estimat? O què diries amb una persona que s'està morint? Sí, sí, això sempre... Ningú sap què dir, sembla, en aquests casos. Sí, jo he adoptat el sistema. Jo quan vaig a... normalment si és una cosa que m'ha tocat de prop dic ho sento però no, no sé què dir. I si em deixen fer una abraçada doncs és la manera que jo tinc de comunicar en aquest sentit, no? Això diu més que moltes paraules. Molt bé, quines més coses tenim? Per exemple... Motivació. Sí, és difícil. És allò que veiem que hi ha molts nens que s'esforcen i que sembla una condemna bíblica anar estudi que se'n van sortint però no són feliços. Uh -huh. Jo tinc dubtes, ara, si n'hi hagués un nen petit, dius, bueno, quin sistema, com, com educar aquest nen, perquè ha, jo coneixo molts nens que van a l'estudi i és un trauma. Sí, sí, jo no també. No s'ho passen ho pot... bé. I com, I com pot ser això? Si no tu passes bé aprenent i com vols el dia de demà, com... És que a vegades tens moltes ganes d'aprendre una cosa, però no t'ho ensenyen a l'escola, allò. I el que t'ensenyen realment no t'interessa, com a nen, diguéssim. Clar. Llavors, eh, aquesta persona pot ser molt vàlida en un camp uh -huh. però en canvi en un altre, doncs, té mancances i se li, se li posa la etiqueta sí. de persona que no serveix. Exactament. Sí, Quan sí. en canvi, en un altre camp pot ser grandíssim. És tot el contrari, sí. Vaig llegir també en la recerca d'informació una noia que, que feia un discurs escrit, no, de lo que havia seguta i era la número 1 dels de, de seu de la seva facultat i així. Però deia que realment li havia semblat una perduda de temps, que estava preparada, que havia, que era la millor de la classe i tal, però que realment no, sent, no sentia realitzada i que i que tenia por d'enfrontar-se a la vida. Diu i veig que alguns dels meus companys que s'han dedicat a, a, a dibuixar mentre jo estava preparant-me els exàmens i tal, que posseendran més sort que jo i al millor s'obriran camí com a dibuixants o com a artistes o com a... perquè el principal objectiu de, de l'educació hauria de ser crear homes i dones que siguin capaços de fer coses noves, no simplement de, de repetir el, el que altres generacions han fet: homes que siguin creatius, que siguin innovadors, que siguin inventors, descobridors, gent que sigui feliç fent fer-lo el que fa. Ens... Gent feliç, això és important. <laughs> el propòsit, diu Norman Cousins, diu el propòsit de l'educació és permetre'ns desenvolupar al màxim això que forma part ja de nosaltres. Això és molt important, també. Els nens, i normalment els he fet una mica, els he un patró de conducta i així, i reprimint tot el que hi ha dins seu. No? El, els nens són savis. I de vegades te posen en un dilema que si nosaltres siguessim capaços d'entendre i en comptes de, de marcar-los tant de prova i has de fer i has de fer, doncs deixar-lo, possiblement que a la llarga desenvoluparia una capacitat que està dins seu, que estem reprimint. I potser lo millor no es convertiria, quan sigui gran, en un zombi. <ríe> Hauríem de posar la cançó thriller, no?, del Jackson. També hi qui diu, hi ha molta gent que és usted, que diuen que estem millor educats ara... Que la, que la generació dels nostres pares. Però, en realitat, potser a lo millor, si pensem sobre això, podríem dir que, que sí, realment passen més temps estudiant, tenim més, passen més temps a l'escola, però això no és la mateixa cosa. Exacte. Tenim més coneixements, però no sé, jo no sabria què dir si estem millor educats que els nostres pares. Mm. Perquè l'educació, realment abans, com dèiem el programa anterior, hi havia ha gent que no tenia cap coneixement o que no tenien, inclús la meva mare no sabia ni llegir. Però era capaç d'agafar la seva família i recórrer a tot Espanya i enfrontar-se a la vida i patir i... I tirar endavant. I tirar endavant. Això jo penso que, què faria jo ara, per exemple, amb la situació de la meva mare? Amb l'educació que tinc? Tirant set fills endavant? Endavant. Uh. <laughs> Saps? I amb una feina... I... Això sol ja és un èxit, eh? Clar, jo dic, que aquest, aquest problema, per exemple, ara amb tota l'educació que tenim, eh, vist del punt de vista d'una persona ara jove i així, com, com, com sofriria? Seria feliç? Seria capaç de tenir il·lusió? Jo veia la meva mare que tenia il·lusió. Llavors, la seva educació, encara que no havia anat mai a l'escola, mm. la vida li havia ensenyat moltes coses. I tant. Despertar, somiar i viure. La natura ens proveeix de manera que en qualsevol lloc trobes alguna cosa per aprendre. Leonardo da Vinci, polímata italià. Despertar, somiar i viure. M'agradaria explicar què és això de polímata. Perquè jo, per exemple, quan ho vaig llegir, dic, polímata? <ríe> <ríe> què és això? Doncs <ríe> pues, uh, polímata és una persona que s'extén en molts camps. Mm -hmm. Leonardo da Vinci era artista, científic, enginyer, inventor, anatomista, escultor, arquitecte, urbanista, botànic, músic, poeta, filòsof i escriptor. Molt bé. Com has dit que era la paraula que m'agrada? Polímata. Polímata. Molt bé, sóc polímata. <ríe> Estupendo. Benvinguts als polímates. Amb aquesta cita també s'obre un altre ventall, sí. que sí. és uh, tot allò que podem aprendre de la natura. Ui, això dona per dos o tres mm. temes. Hem <ríe> en... de fer un programa especial. Amb això també el nostre programa va en línia de... de despertar la consciència. Hi ha molta gent que, igual que quan miren la televisió, ens innotitzem. En certa manera estem mirant una pel·lícula, estem mirant un programa i realment no, no tens ulls ni, ni, ni uïda per res més. Llavors anem al carrer i estem innotitzats també. I tu dius per què? No pel que estàs veient, per pel que estàs vivint, sinó pels teus propis pensaments. Els pensaments hipnotics. Sí, hi ha molta gent que va pel carrer i els diu, escolta, i, i pràcticament l'has despertat d'un de, de estat d'hipnosis, no? Sí, a mi em passa sovint això. Sí. Doncs això ho de treballar, lo perquè realment la vida, com tu dius, és una, és una gran escola i és una gran universitat per aprendre, mm -hmm. però hem d'obrir els sentits. La vida i la natura. Exactament. Mm -hmm. I quan obres els sentits o la consciència, és capaç de veure moltes coses. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Bon dia. Tot Benvingut Núria. de Núria. <ríe> bon dia. Què tal? Mira, que se m'ha corregut escoltar uns dies, se m'ha ocorregut una idea. Endavant, jo, endavant. Jo crec que s'hauria de fomentar el talent. Sí. Mm -hmm. Com a nou ofici. Perquè això no, no t'ho deixen desenvolupar a l'escola primària. Quan una criatura té talent, mm -hmm. per certes coses, s'hauria d'estar pendent i fomentar el que a la criatura li agradi, la música, el dibuix... Clar. Tot el que sigui tema manual, crec que no se pot substituir per les màquines. Mm -hmm. Manual una persona, i artístic. Sí. Una persona que sàpiga fer pa, un ofici als oficis de sempre... Clar que es pot acabar fent una bagueta industrial, però la gent també tindria que tenir en compte quina manera, quin procés té de fer aquest tipus de pa, i valorar alguna més artesanal. Jo crec que el problema ha estat en que s'han perdut els oficis manuals. La valoració del de que és eh, tot aquest procés. Mm -hmm. Bueno, sempre hi ha quatre persones que ho aprecien. Esclar, mm -hmm. quatre. <laughs> Això, bueno, encara existeixen els mercats artesanals, i hi ha jovent que s'interessa també per anar-ho a conservar una miqueta. Mm -hmm. Però, Però jo... s'hauria de fomentar més. Exacte, jo trobo que no tindria que ser tot d'un més mecànic, que s'hauria de valorar molt més la cosa mm -hmm. artesanal i manual. Ja estic d'acord. I el talent, que això no li pots posar amb una màquina el talent. L'enginy, mm -hmm. la creativitat, tot mm -hmm. això no ho pots. S'hauria de, de deixar que la gent ho pogués mm -hmm. desarrollar i d'una manera potser més personalitzada jo no? ah, de dir, perquè no tothom ha de fer el mateix, no. ni a la mateixa hora o sigui, jo crec que realment els sistemes educatius haurien d'obrir una mica la, les portes i ser innovadors i ser, ser més moderns en aquest sentit uh -huh. i aprofitar patrons de gent que, que s'estan sortint perquè realment què és el que interessa avui dia la preparació que tens o realment el teu desenvolupament que estàs fent ara i enfrontant-te problemes que hi han reals, perquè al paro no només hi ha gent que no està preparada, yeah. uh -huh. i això perquè Perquè potser a lo millor s'hi falta alguna cosa més, no? i aquest alguna més hi ha gent que ho té i que ho pot oferir, s'han d'obrir portes i jo és el meu punt de vista, no? en l'educació de participar tots, Exacte. i no només la gent que té una carrera, o no només un mestre que està davant de 30 alumnes i que, bueno, i que en certa manera s'haurien doncs d'obrir portes i de, de personalitzar aquesta educació ja. en realitat enfocada a això, al talent no? i mirar quin, quin, quin tipus de talent pot desenvolupar cada persona exacte, jo per exemple en el meu cas crec que si de petita algú s'hagués donat compte que jo tenia talent pel dibuix doncs ara no seria allà on soc o sigui ara tinc que, que començar de més enrere perquè ara mm. ja m'han ficat uns patrons de conducta uh -huh. que estaven establerts i jo no m'he pogut desenvolupar. Eh, sigut diferent, que he estat diferent. Molt bé. Sí, sí. Jo crec que seria això. Bueno, doncs, que sàpigues que Compte sembla la nostra ajuda en aquest sí, sentit. nostre suport. Sí, ja ho sé. Per, de... per, per trencar una mica les teves creences sí. i per tornar una altra vegada que a ser, tothom porta un nen dins, que tornis a ser nena, a desenvolupar, a jugar i a desenvolupar el teu talent i a posar-lo en pràctica. No? I potser després també formaràs part de tota aquesta generació que volem educar d'una manera diferent, que els nens que puguin seguir el teu patró. Això doncs bé, fem aquesta proposta i una abraçada, Núria una abraçada. Gràcies, Adéu bon cop de setmana Adiós. Molt interessant el tema del talent eh? Sí, obrirem també un, un altre punt per la discussió els exàmens ah! Fantàstic. Què passa amb els exàmens? Hi ha ja diu que són un problema. Per mi eren una tortura. <laughs> Encara són. Una tortura, Clar, de veritat. A nivell general, els, els exàmens, què són? Doncs, exactament, eh, podem dir que, que els exàmens és la manera de donar una qualificació per aprendre algo que realment a tu no t'interessa. <laughs> I quan tens aquesta qualificació, dius, bueno, ja ha assolit això. Però, en certa manera, aquest reconeixement o aquesta satisfacció que tens no et dura gaire. Mm. I tampoc, en certa manera, també veiem que per coses com que un apren a la vida, com pot ser aprendre a jugar, anar amb bicicleta, fer petons o abraçades, això no hi ha exàmens. Mm. I potser, millor si hi haguessin exàmens, seria la manera d'acabar amb aquest interès. Perquè sí, t'hi haguessin de donar un, examen, un, un títol per... Esperem que no es facin mai exàmens d'aquest doncs, tipus. Per això diuen que de vegades els exàmens d'una manera o d'una altra també limiten, no? Sí, jo crec que sí que limiten. Perquè estan preparant i a te diuen, bueno, no és apte, no és ah. aprovat, que, quin mal rotllo, no? Ah. Com te sents al ser? Fatal, Has fatal. Has tret un 3. Un... A més, trobo que no són fi fidels a la realitat, els exàmens. Pots... Tothom pot tenir un mal dia... I tot, sí, tot és parcial, no? Perquè jo puc ser realment molt dolent, dolentíssim per les matemàtiques, i és com deiem abans, i a millor em poses a dibuixar o em poses a fer i soc un geni, mm. i això és una manera, una via diferent per arribar al mateix lloc, perquè si tu te fas bo en una matèria, sigui la que sigui. Per exemple, jo ja me coneixes, no? El que més he desenvolupat a la meva vida, en certa manera, és el tai-chi que porto, com diuen també més endavant, que per ser un expert en valgo has de portar 10.000 hores de pràctica. Exacte. Doncs jo porto potser més de 15.000. I em sembla que d'aquest tema ho conec una mica, no? Doncs aquest tema te puc dir que m'ha servit per ampliar la meva capacitat d'aprendre, la meva capacitat per escoltar i per ampliar els sentits, i que m'ha revolucionat, m'ha canviat totalment la, manera que, la visió que jo tenia abans, per exemple que tenia de col·legi, perquè jo a col·legi era bastant dolent i tenia d'estudiar molt per treure una, suficients, per dir alguna cosa. I ara, diguem-ne, en tot l'esforç que he fet i amb la, meva de, de, amb la meva trajectòria fent Tai Chi, doncs m'he trobat que he, ara tinc d'estudiar, est, estudio, vaig a, he fet un màster i així, i la meva experiència és que he millorat molt, i que vaig amb una conferència amb una classe i tinc més capacitat per aprendre perquè mm -hmm. perquè hi ha l'interès arrederre, estic il·lusionat, mm -hmm. també representa que m'estic enfrontant a a reptes a la meva vida i m'interessa molt has motivat sí per i això és uh, lo que hem de lo, això és el que hem de mirar no també de mm -hmm. de com per altre camí al final arribem a a entendre millor les coses, també podia dir que. He millorat el tema de les matemàtiques, de la memòria i tal, perquè he ampliat o més forçat a fer algo que m'agrada. I això ara, me, te, podria dir sincerament que en 50 anys me, em sembla que és quan estic més preparat i quan tinc la millor educació que he pogut tenir mai porita 50 anys estudiant a la Universitat de la Vida. Sí, això sí. La veritat és sí, la veritat és que podia dir que la capacitat de, la capacitat, per exemple, per aprendre o sis és enfrontar-te a les coses. De cara. Sí, és allò de dir, bueno, tingue que oportunitat, tinc aquest problema no dir per què tinc aquest problema i per què em passa, sinó s'ha de canviar la pregunta. Això als nostres radioigents els hi faig aquest, aquesta proposta, que canvin només a les seves vides en ves del per què, per a què. Com és la diferenciació en català? Per què, per a què i per què? Que ara no, és jo... que és, és, és igual. L'única vale, jo... escrita separa, però sona igual. Vale, doncs però seria amb quina finalitat. Exactament. Enves de dir per què, és què puc aprendre jo d'això. Uh -huh. No sentir la culpabilitat, o jo de dir, mira, és que em passa això, i per què m'ha tocat a mi, i per què m'haig d'enfrontar amb aquest problema, sinó... Buscant anar a la lliçó, sí. aprendre sí. i... Sí. Què vol la vida que jo aprengui d'això? Uh -huh què em treure d'això, què podré aplicar un cop superat aquest problema. I només amb això aprendrem molt, enfocant-me d'aquesta manera aprendrem molt. I això hi ha molta gent que ho porta inclús al dia a dia, a la sincronia, de hi ha molta gent que surt al carrer amb una visió oberta i tal, i qualsevol anècdota que, que passa la seva vida ho relacionen la, amb el seu aprenentatge, mm -hmm. i, bueno, què treure jo d'això? No? Que fantàstic, no? m'ha passat això, mira, perquè el cotxe avui dia vaig i no se m'engega, per dir alguna cosa, no? mm -hmm. Què aprendré jo d'això? És un repte. Això és el que deien també del pensament positiu. No? I hi ha que un, a, a, a, a persones que un fet casual una cosa petita, els hi representa un problema que van arrossegant un dia, dos dies o tres dies. I hi ha gent que davant del mateix problema de oh, que bé, què aprendré d'això. El meu dia és diferent, no?, a veure què mm -hmm. me comportarà. I realment si tu agafes d'aquesta manera, de un problema sempre tens alguna que aprendre. I tant. Posem una mica de música. Molt bé. Xambou és una banda de música flamenca electrònica, una aposta arriscada i acertada que els va portar al reconeixement amb un premi Ondas. De l'àlbum Endorfines en la mente del 2003 escoltarem la cançó Lo verás. No, no, no. Fins demà! 4 hores d'èxits. El remei del dia. Què tenim per avui, Gabriel? Bé, doncs avui tenim un remei una mica, si és... Eh, amb una mica de psicologia. Per totes les persones que en un momentat tenen un problema a la seva vida, que estan tenen una mica d'ansietat o que estan durant voltes amb un problema. Jo faig una proposta des d'aquí que agafin que en aquí tenim una, tenim una geografia molt maca per això no? tant pots anar a la platja com. Pots anar, però en aquest cas el més interessant és pujar amb una muntanya, amb un turó que tinguem a prop que no faci falta que estiguem dos o tres hores si podem anar en un cotxe o sis. Sí, pues el castell de Bagu, per exemple. Per exemple, després jo una un punt que m'agrada molt també, de aquí és el Puig Rodó. Mm -hmm. Que estan allà, allà a Freda, ja dalt, i és un punt que realment la, tens una visió 360° grau, sí, i mires a, a i a muntanya hi ha la mar davant, sí. I això quan, tens un, quan hi ha un problema, això que, que t'està carregant una mica, o si sigui, jo de vegades ho he fet i m'ha funcionat molt bé. Agafes el teu vehicle o sis, puges, puges allà dalt, relaxes una mica i comences a mirar i a veure el problema des de diferents punts de vista, visualitzant. Uh -huh. Deixes una mica la imaginació i des d'allà a dalt te mires i dius, bueno, la meva casa cau per allà, no? I te veus amb el problema i te veus a casa teu, allà on te vius, allà on... Te... I després vas, mica en mica, vas retornant, no? Vas obrint la òptica i vas veient la teva organització, o el teu carrer, o el teu poble, vas i vas pujant. Després vas veient la natura que l'envolta, vas veient el cel, vas veient... i vas fent com graus, no? Va anar una mica i després des de la muntanya fas una perspectiva de 360 graus i començar a veure el que és el cel, la immensitat del mar, mm. potser si vas a la nit també tot l'univers, les estrelles i així no? els estels el cel i després te, te vas donnt compte de que el teu problema realment és una mica, es fa més petit sí és, és, és una qüestió és molt curiós no? perquè bueno, m'estic preocupant ara d'això i tal, però des d'aquest punt de vista que. Aquesta perspectiva es veu molt petit. Realment és un problema que jo estic jo al meu camp, en ella casa meva i amb una relació, però en aquí tot això no existeix. Ampliar aquesta perspectiva ja te dona moltes pautes de solució i, si més no, te dona una pauta per estar una mica més relaxat i una mica, veure una mica, exactament... Doncs convido els radioagents, com sempre, jo intento que la gent participi molt, i si és que si alguna persona fa això o ho ha fet alguna vegada o així, doncs que, que ens ho digui, que ens ho truqui, que ens digui. Mira, això va funcionar d'aquesta manera. A mi m'agradava molt quan treballava una temporada a les pistes d'esquí, per això em donava aquesta sensació que des d'allà dalt uh, ho veies tot tan petit sí. que, que ja no és important, no? Les, les tonteries, els problemes... Es fa més petit, realment. Bé, ara, més feliç. ara que se m'ha vingut a la memòria, també tenim aquell projecte o aquell experiment que deiem al llibre del poder, que vaig completat, mm -hmm. ja l'he llegit. Ara l'hi he passat a la Laia, que ja el llegirà també. I quan el tinguem, fem, farem una dedicatòria i el donarem a, també a aquest programa, a la persona que ens truqui i que ens participi en el programa. I és un experiment obert perquè a nosaltres segurament que aquest llibre ens ha canviarà una mica punt de vista o la vida o així, i hi volem compartir. Uh -huh. I la persona que rebi, doncs, després en, ens dirà què li ha semblat o quina aportació li ha fet aquest llibre a la seva vida. I quin obsequi tenim per avui? Mira, avui tenim un, un obsequi que està molt bé perquè ens ajudarà a despertar també. <laughs> <laughs> Però serà una manera de despertar els sentits. Un magnífic esmorzar que, que podeu fer a Palafrugell i és el bar El Rovell de l'ou, que fan tapes i entrepans i presentant aquest xec regal, doncs, ho faran un, un esmorzar per ampliar els sentits, per disfrutar, mm. per gaudir val? Allà us atendrà la Marissa. On està el, el Rovell de l'ou? Està, com el seu nom indica, mm -hmm. <ríe> al ben bé al centre de Palafugell, està molt a, molt a prop de, del Mercat del Peix, que ara estan reformant, i ah, és al carrer Transjeta número 4 a baixos. El telèfon és el 972-305-523 i una, la persona que, que és la Marisa, que és molt simpàtica, i de seguida que vaig parlar, vaig anar a fer un cafè, i mira, som, diu, ah, oh, estupendo, participem, col·laborem, i ens agrada molt que hi hagi gent uh, que... Maca, gent, maca. Sí, eh, doncs, gent com aquesta són les que necessitem per fer un programa uh -huh. amb més amplitud i arribar a més gent, i ajudar, i ser ajudats, també. A més, gent que és amable i que volen participar i cooperar segur que té un bon cor i segur que aquest cor el borquen en els seus esmorzars, sí, que estan molt bons. Exactament, doncs suposo avui hem tingut una trucada només una, de la, la Núria que és una ullent magnífica des de d'aquí sí. fem arriba i mira, doncs Núria ja saps que tens una, un esmorzar. El rovell de l'ou de Palafrugell. Gràcies a aquest establiment i animem ara també els altres establiments que estan per aquí, que ens escolten, que potser millor amb la feina de vegades no, no, no els arriba el missatge. Sabeu també que el, el programa Despertar, Somia i Viure s'emet també a les nits. Sí, És una bona hora per vendres, reflexionar. De 12 a 1 de la nit. Sí. En aquell moment no es pot trucar en directe, però si podeu entrar a Facebook i fer les vostres propostes. A veure aquests establiments que volen, es volen fer una mica de publicitat. Uh -huh. O si no, ens envia un e-mail a despertarsomiariviure.gmail.com Perfectament, doncs d'aquí ja està feta la proposta. Despertar, somiar i viure. Avui us explicaré un conte que es titula Globus. un nen negre contemplava extasiat el venedor de globus de la Fira del Poble. Un home poc conegut en aquell poble tan petit. Al cap de pocs dies, la gent es va donar que era un excel·lent venedor, ja que utilitzava una tècnica molt singular que captivava grans i petits. En un moment va deixar anar un globus vermell, i tothom se'l mirava com remuntava del vol cap al cel. Després va deixar anar un globus blau. Després un de verd, un de groc, un de blanc. El nen negre mirava fixament, sense desviar la seva atenció, un globus negre que encara estava a les mans del venedor. Finalment va decidir acostar-se-li i li va preguntar al venedor «Senyor, si deixen el globus negre, pujarà tan amunt com els altres?» El venedor va somriure comprensivament al nen, va deixar anar el globus negre i mentre aquest se lavava li va dir «No és el color allò que el fa pujar, és allò que hi ha dins». Molt bé, veritablement aquest conte fantàstic és el que tenim a dins, el que ens fa pujar a la vida. Què hi ha dins de les persones? El Què hi ha per descobrir? El poder. <ríe> el poder. A <ríe> dins hi ha el poder. Molt bé, en el proper programa parlarem de crisis personals i crisis socioeconòmiques. Estupent. Un altre tema interessant que ja comencem a partir d'ara, començarem a treballar i a preparar. Uh -huh. I ah. tant laia i un servidor i també diem això a la gent, això és un, un programa obert, és un, és un programa que, que convida a la participació I tant, si algú està interessat en dir la seva respecte al tema del propi programa, ens podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon de Ràdio Vagú 972-6243-03 o trucar directament a Gabriel al 639-05-7762. També hi ha un espai que esclanyà, on fem classes de tai-chi, de qigong, de meditació, i que també estem oberts a que la gent hi vingui i digui la seva i podem xerrar i podem... Sí, també, sí, i fem forces xerrades allà al centre polivalent <ríe> sí, d'Espanya. El, el tai-chi que nosaltres fem no és allò assolir un nivell, o sinó simplement és viure viure fent Tai Chi, viure, aprendre, una, aprendre compartir, ensenyar uh -huh. i, i hi ha una sinergia que cada vegada més no, encara no som gaires però que és això de dir, però si sí, realment és el que hi ha dins, uh -huh. que ens mou, no? La gent que normalment ve i li agrada i es queda, doncs, normalment eh, fa comença, diguem-ne, a fer un calíu de grup i així, i es comença i ens ajuden, i nosaltres ajudem també en el que puguem. Uh -huh. Anem aprenent uns dels altres. Ens despedim per avui amb la cançó del dia. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. La cançó del dia és The Wall, de Pink Floyd una banda britànica de rock progressiu i especial publicada el 1979 i que encara segueix vigent per l'opressió del sistema educatiu. Considerat un dels millors temes del grup i de la història del rock i ha sigut també un dels àlbums més venuts de tots els temps. The Wall, de Pink Floyd. adéu i fins al porcindivendres. Una versada a tothom. Bon cap de setmana.